Сенека Про щасливе життя Один Усяк на цім світі, брате Галіоне, прагне жити щасливо Але варто йому задуматися, чим же, власне, є те, що робить наше життя щасливим Тут же й починає блукати, мов у тумані От і нелегко спромогтися на щасливе життя що скоріше всього прориваємося до нього, то далі від нього опиняємось. Мені в пішли. І що швидше бігтимемо у протилежний бік, то далі будемо від мети. Отож, передусім маємо вияснити, чим же є те, чого прагнемо. Потім озирнутись, яка б то дорога скоріше до нього привела. А вже дорогою, якщо вона пряма і правильна, поміркувати, яку відстань маємо долати щодня і наскільки наближуємося до тієї мети, сягнути якої спонукає нас сама природа. А доки будемо метатись то сюди, то туди, йдучи не за провідником, а дослухаючись до різноголося мінливої юрби, то розтратимо на ті блукання, Усе своє коротке життя, навіть коли щиро з добрими намірами трудитимемось і вдень, і вночі. Маємо, отже, чітко з'ясувати для себе, куди і якою дорогою треба йти. Але тут нам потрібен хтось бувалий, що вже знає ту дорогу, бо на ній не так, як в інших мандрівках де, щоб не заблукати, достатньо чи то второвану колію знайти, чи до місцевих жителів звернутися. Тут навпаки. Що второваніша, що багатолюдніша дорога, то й найімовірніше поведе манівцем. Тож найголовніше – не уподібнюватись до отари, де вівця біжить за вівцею не туди, куди треба, куди всі біжать. І ніщо не накликає на нас гірших бід, аніж оте постійне намагання дослухатись до того, що там про те чи про все говорить люд, ота впевненість, що найкращим є те, що схвалює більшість, і чому є чимало прикладів. Отож, керуємось у житті не здоровим глуздом, а наслідуванням інших людей. Звідси й те безголов'я, де одні, прориваючись, навалюються на інших І як то буває у тисніві, гинуть люди Ніхто ж бо тут так не падає, щоб не повалити сусіда Хто впав попереду, за того перечіпляється і задній Так ото, якщо приглянешся і у житті Ніхто не блудить лише сам Завжди стає причиною і поштовхом для блуду когось іншого. І справді, небезпечно дихати в спину того, хто попереду, але ж бачимо, кожен воліє вірити, аніж роздумувати. Так і щодо нашого життя. Усе тут сприймаємо на віру. Ніколи не роздумуємо про нього. От і передаємо з рук до рук той самий блуд. Він нами крутить. І жене мені на злам голови. Взоруючись на інших, пропадаємо, А вихопившись із людської тисняви, здоровшаємо. Але люд і далі всупереч здоровому глузду Горою біжить за свою ж біду. Так буває і під час виборів на народних зборах. Дивуємось, як це ті, за кого ми голосували, потрапили у притори, хоч тільки-но здавалося б, вони втратили підтримку мінливої юрби. Ми то схвалюємо щось, то за якусь мить засуджуємо. Ось у чому хибить будь-яке рішення, яке приймаємо, зважаючи на думку більшості. Два. Отож, коли ми повели мову про «щасливе життя», то не відповідай мені, як то прийнято завершувати голосування. Бачимо, що більшість на цьому боці. Ось у цієї більшості, власне, поганий вибір. Не так уже все гаразд із людством, щоб більшість обирала краще. Юрба прихильників – певна ознака чогось найгіршого. Спробуймо ж з'ясувати – як маємо діяти у найкращий, а не у найпоширеніший спосіб І що приведе нас до незмінного щастя А не до того, що його схвалив простолюд Найгірший товмач істини Простолюдом називаю і тих, хто у хламиді І тих, хто з короною на голові Не зважаю на колір убрань, що вкривають тіло і коли мова про людину, то не довіряю очам, маю краще і надійніше світло, що дає змогу відрізнити правдиве від неправдивого. Лише дух може пізнати, що доброго є в іншого духу. Якби наш дух мав вільну хвилину, щоб і подих перевести, і зібратися з собою, то, озирнувши все те, чим так себе вимучував, певно собі ж зізнався б у правді таке ось з гіркотою кажучи о якби я хотів щоб усе те що я робив було не зробленим як заздрю німим коли згадую те що я колись сказав усе що бажав собі нині побажав би своїм ворогам а чого боявся о добрі боги Наскільки б легше переніс, аніж те, чого прагнув. З багатьма я ворогував. З багатьма після ненависті мирився, Якщо можна говорити про мир між лихими. Але й досі не став приятелем самому собі. Я докладав усіх зусиль, щоб виділитися з юрби, Зблиснути якимсь хистом. А що осягнув? Окрім того, що наразив себе на ворожі стріли Та на косючу злобу незичливого люду Бачиш, Юрми, тих, хто вихваляє твоє красномовство Хто ступає за твоїм багатством Хто запобігає у тебе ласки Хто підносить до неба твою могутність Усі вони або вже є твоїми ворогами Або що врешті одне й те саме, можуть ними стати. Скільки довкола тебе, шанувальників, стільки вважай і заздрісників. То чому ж мені не шукати радше чогось корисного і приємного для себе, для душі, а не на показ? Те, що привертає увагу, біля чого товпимось. Що показуємо один одному, аж рота розкривши сподиву, То лише зовнішній блиск, усередині ж марнота. Три. Тому-то шукаємо чогось такого, що не лише виглядало б добром іззовні, А щоб було цілісним, незмінним, прекрасним ізсередини. Видобудьмо його. А втім, воно недалеко, та й віднайти його не важко, лише потрібно знати, куди сягнути рукою. А наразі, як ото никаючи навпотемки, натикаємось на те, чого власне, й шукаємо. Але не водитиму тебе окільними стежками, викладаючи щодо цього міркування інших, їх довго перераховувати, не те що тлумачити. Вислухай нашу думку. Та коли кажу нашу, то це не означає, що я прив'язуюсь до когось із видатних стоїків, маю право й на своє судження. Ступлю, звісно, у чийсь слід, розділюючиєсь міркування. А можливо, як той суддя, кого запрошують до слова останнім, скажу. Що не маю жодних заперечень щодо попередніх виступів, однак дещо можу й додати. Передусім, як і всі стоїки, я йду за природою мудрість у тому, щоб не відхилятися від неї, а стосуватися до її закону її зразка. Отож, щасливе життя це життя відповідне до своєї природи. Осягнути ж його можна лише за умови, коли найперше здоровим буде дух і постійно втішатиметься тим здоров'ям, коли він буде мужнім і сильним, зразково терплячим, готовим до перемін, які несе час, коли буде турботливим, але без боязькості до свого тіла і до всього, що його стосується, уважним але без прив'язаності до всіх тих речей, які покращують життя. Одне слово, щоб наш дух користувався дарами фортуни, а не слугував їм. А далі вже й не додаватиму, зрозумієш. У цьому постійний спокій, свобода, відсутність усього, що нас дратує чи жахає. Замість дешевих насолод, замість усього нікчемного, крихкого, що приховує у собі хіба що шкоду, приходить велика, нічим неохмарювана, неперервна радість. А ще мир, душевний лад і величність у парі з добротою. Усіляка дикість, натомість, від слабкості духу. Чотири. Наше благо можна окреслити й інакше, тобто цю ж саму думку передати іншими словами. Як, скажімо, військо то розтягує свої ряди, то їх ущільнює, то шикується півколом чи прямою лінією, а кількість війська, його бойова снага і готовність стояти за визначену справу, яким би не був його стрій, залишаються незмінними. Так само й окреслення найвищого блага може бути розлогим або стислим. Ось такі наступні вислови означатимуть одне й те ж саме. Чи скажу, найвище благо – це дух, що зверхньо дивиться на все випадкове, втішаючись чеснотами? Чи це – нездоланна, досвідчена в усьому сила духу, що діє спокійно, з великою людяністю і увагою до ближнього. Можна ще й так. Щасливим назвемо того, для кого немає іншого добра чи зла, окрім доброго і злого духу. Того, хто плекає доброчесність і задовольняється чеснотами. Хто не стрибає з радості від випадкової удачі, а від невдачі не занепадає. Хто не знає блага понад те, на яке сам може здобутися, той, для кого справжня насолода – це зневага до насолод. Можна, якщо хочеш обширніше, висловитися щодо цього ще й так, і так, не змінюючи однак самої суті хто, скажімо, заборонить стверджувати, що щасливе життя – це вільний і піднесений, безстрашний і стійкий дух, далекий від будь-якої тривоги, будь-якої жаги. Єдине благо для якого – честь, єдине зло – ганьба. А все інше – такий собі мотлух, купа речей, які ані віднімають нічого від щасливого життя – ані додають. Усе це приходить і відходить. Які ж бо від того прибутки чи втрати для найвищого блага? А його засади такі, що неминуче, хочеш того чи ні, воно приносить тобі постійну, глибоку, з глибинних джерел осяйну радість. Зі свого ж бородіє теж, не бажаючи нічого стороннього. То хіба ж не вартує вона більшого, аніж ті нікчемні й смішні, здатні тривати лише якусь мить порухи нашого вутлого тіла? Щойно воно піддасться на солоді, біль бере гору над ним. Ти ж бачиш, у якому важкому й огидному рабстві опиняється той, над ким Поперемінно владарюють насолода і біль. Найпримхливіші, найперемінніші велителі. Ось чому маємо виборювати собі свободу. А для цього потрібне одне – знехтувати фортуною. Ось тоді й народиться те неоціненне благо. Спокій безпечної душі, її піднесеність а ще велика, незворушна радість, пізнання правди, радість, де немає місця страхам, де замість них, прогнаних, ясна погідність. І всім тим душа втішатиметься як не благами, що існують самі по собі, а як такими, що народилися з її власного, справжнього блага. 5. Та коли вже я так розговорився, то щасливим можу назвати й того, хто завдяки здоровому глузду нічого не жадає, нічого й не боїться. Щоправда, ні страху, ані печалі не відає он той камінь, не знає їх, звісно, й худоба. Їх, однак, не назвеш щасливими, бо ж у них немає самого розуміння щастя. Сюди можеш зарахувати й тих людей, що зійшли до тваринного рівня через свою тупість і незнання самих себе Між тими й тими жодної різниці Бо в цих загалом немає розуму, а в тих він якийсь наче викривлений, поквапний собі на шкоду Нікого ж із тих, хто опинився поза межами правди, не можемо назвати щасливим тому-то щасливому життю, що збудоване на стійких і правильних засадах, не загрожують жодні переміни. Тоді-то чиста і вільна від усіляких напастей душа зможе уникнути не лише ран, а й подряпин. Стоятиме там, де обрала собі оселю. Її захистить вона, ту оселю, від ударів навіть розгніваної ворожої долі. А щодо насолоди, то хоч би вона напливала звід усіля, виливалась усіма можливими шляхами, розслаблюючи душу солодкою знемогою, хоч би якими знадами не збуджувала геть усе тіло чи окремі його частини, хто ж із смертних, у кому бодай щось є від людяності, хто б, скажи, захотів, щоб його пестили і в день, і вночі? Хто, зайнявшись лише тілом, геть відрікся б від духу. Але ж дух, скаже хтось, може мати й свої насолоди. А ж, може бути суддею розкошів і ласк, може сповнитись усім тим, що зазвичай сприймаємо відчуттями» озираючись у минуле і відтворюючи у пам'яті пережиті втіхи, може насолоджуватися колишнім. Смакувати у сподіваннях прийдешнє. Отож, поки пересичене тіло лежить у теперішньому, думки вже забігають до майбутніх утіх. Але все ж це видається мені ще більшим нещастям, адже вибирати зло, а не добро – це вже справжнє божевілля. Ані без здоров'я Ніхто не може бути щасливим, Ані здоровим не може бути Той, хто поривається До згубного. Щасливим є, отже, Той, чиї судження Правильні. Щасливий той, Хто задоволений тим, що має, Яке б там воно Не було, і не нарікає На життя. Щасливий Хто влаштовує своє життя, керуючись здоровим глуздом 7. Хто ж запевняє, що найвище благо в насолодах Хай зважить на те, яке ганебне місце вони йому вділяють Ось чому вони стверджують, що насолоду не можна відокремити від чесноти Годі, мовляв, жити чесно, не живучи приємно Годі й приємно жити, чесно не живучи. Я ж не бачу, як це можна таке різне парувати. Чому ж це, прошу вас, не можна відділити насолоди від чесноти? Чи не тому, що начало всякого добра у чесноті, з цього ж кореня отже проростає і те, що ви любите і чого жадаєте? Але ж, якщо б їх Насолоду і чесноту справді годі було розділити, то не було б речей приємних, але ганебних, і навпаки речей аж надто почесних, але трудних, до яких веде лише тернистий шлях. Зваж і на те, що насолода провадить хіба що до найганебнішого життя, чеснота ж навпаки ганебного життя не допускає. Дехто почувається нещасним не від браку насолод. Від самих же насолод, чого не було б, якби насолода була поєднана з чеснотою. Вона ж надто обходиться без насолоди. Ніколи не шукає її. Чому ж тоді ставити поряд речі аж таки різні, ба і протилежні? Доброчесність, це щось високе, величне, владарське, нездоланне, невтомне. Насолода ж це щось низьке, рабське, слабке і минуще, чия оселя, брудна харчівня та кубло розпусти. Доброчесність зустрінеш у храмі, на форумі, в курії, на оборонних валах, запорошену. Розгарячену З мозолястими руками. Насолодаш Частіше десь у закутках, У пошуках темряви, Біля лазень та парилень, У місцях, Де бояться міської сторожі. Вона млява І розніжена, Просякла нерозведеним Вином і мазями, Бліда чи нарум'янина, Напхана різними приправами, Як до похорону Приготовлений мрець. Найвище благо безсмертне, неперехідне, воно не знає ні переситу, ані каяття, адже правильно скерований дух, обравши найкраще, не метушиться, тож і не стає ніколи сам собі ненависним. Насолода ж, сягнувши своєї вершини, одразу й гасне. Вона не містка, тому-то, щойно виповнившись, обертається гіркою нехиттю і після першого ж пориву никне у безсиллі. Та чи може бути певним те, чия природа, то рух? Ніякої ж стійкості не може бути у тому, що, ледве прийшовши, відходить, що вичерпує себе самим же ужитком. Що поривається туди, де й обривається, Що тільки почавшись, Уже бачить кінець того початку. 8. А ще ж зауважимо, Насолода притаманна і добрим, і лихим. Неїдники, до того ж, Не менше втішаються своїми ганебними вчинками, Аніж чесні видатними ділами. Ось чому стародавні наполягали на тому, щоб намагатися жити краще, а не приємніше, щоб Насолода була не провідницею, спрямованою на розум доброї волі, а її супутницею. За провідницю ж маємо обирати природу, до неї звертається розум, до її порад дослухається. Отож, щасливе життя – згідне з природою життя. Поясню, як це розуміти. Якщо вмітимемо дбайливо, але без тривог, берегти спроможності нашого тіла і природні обдарування, як такі, що дані нам на день, не і перелітні, якщо не будемо порабськи слугувати їм, потрапляючи під владу сторонніх речей, Якщо при негідні приємності для тіла посідатимуть у нас таке місце, як у військовому таборі, допоміжні, легко озброєні загони, що для послуг, а не для розпоряджень. Ось тоді й корисними будуть для душі усі ці блага. Достойного мужа не повидно ані псувати, ані згинати ніщо іззовні, Лише на себе він має покладатися, себе мати за зразок До всього довіряючи духу, готовий Сам же не має бути будівничим свого життя Його впевненість не без знання, а знання не без постійності Засади його стійкі, рішення незмінні Зрозуміло й без слів, що такий муж і порядний, і врівноважений. Що б не робив, робить відповідно до своєї висоти, але не з висока, з прихильністю. Відчуття, подразнюючи розум, спонукають його до мислення. Мов би, зачіпаючись за них, не маєш чогось іншого, що підштовхнуло б його на стежку до правди, він знову повертається до себе. Так само й увесь світ, обіймаючи собою все, він, керманич світу, Бог, хоч і націлений, начебто назовні, а проте повертається звідусіль до самого себе. Так має чинити й наш дух. Хоча, ідучи за відчуттями, через них він сягає зовнішнього світу, він повинен володіти і ними. І собою. Ось так у нас і виробляється злагоджена єдність, сил і спроможностей. Так народжується і розум, що не відає ані суперечностей, ані вагань у судженнях, сприйняттях і переконаннях. Розум, який хай лише наведе лад і злагоду у своїх частинах і, сказати б, сплететься у щось єдине, Одразу ж і сягне найвищого блага. Бо не залишиться у ньому Нічого викривленого, ковського, щоб міг би спіткнутися, На чому посковзнутися міг би. Усе робитиме зі свого воління, Жодна несподіванка його не заскочить. За що лиш візьметься, Все прямуватиме до добра. Легко, дієво, а сам діяч, завагавшись, ніколи не покаже спини, бо лінивство і сумнів – ознака сум'яття, непостійності. Тому-то можеш сміливо сказати, що найвище благо – душевна гармонія, адже чесноти повинні бути там, де злагода і єдність. Де не злагода, там пороки». 9. Але ж ти сам, можуть заперечити, чесноту шануєш лише тому, що сподіваєшся мати з неї якусь приємність. Скажу насапперед таке. Якщо чеснота і здобуває для себе щось приємне, то шукаємо її не тому, бо ж не його вона здобуває, але між іншим також і його. Не задля приємного вона трудиться. Її труд, хоча звернений на інше, Здобуває ще й це. Як ото на пшеничному полі, То тут, то там проростають квіти, Хоч не задля того зілля, Дарма що милує око, трудився сівач. Іншим був його задум. Зілля щось побічне, супутнє так і насолода. Не є вона ані причиною, ані нагородою чесноти, а чимось таким, що їй супутнє. Не тому її приймаємо, що приємна, а навпаки, приємна, оскільки її приймаємо. Найвище благо у самому переконанні і в поведінці досконалого духу, який, звершивши своє діло і окресливши кінцеві свої межі, Нічого більше не жадає. Що ж бо є поза цілим, поза кінцевим? Отож, ідеш мені в цем, коли допитуєшся, Що мене спонукає шукати чесноти? Це все одно, що запитувати, Що поза самою вершиною? Цікавишся, що я очікую від чесноти? Її самої. Не маєш у неї нічого ціннішого, Найвища нагорода – це, власне, вона, чеснота. Хіба цього мало? Коли я кажу «найвище благо» – це незламна сила духу, його завбачливість і піднесеність, рівновага і свобода, гармонія і гідність, то чому хочеш іще чогось більшого, що було б хіба що чимось другорядним? Чому й далі про насолоду говориш? Та ж я дошукуюся, чим є щастя людини, а не черева, що значно місткіше у худоби і диких звірів. 10. Ти перекручуєш мої слова, може дорікнути суперник. Хіба ж я не стверджую, що ніхто не може жити приємно, якщо і чесно не житиме, і що це не стосується тварин, які своє благо міряють кількістю їжі? Хіба ж не відверто, хіба ж не ясно засвідчую, що життя, яке вважаю приємним, не може бути таким, якщо не додаси до нього чесноти? Чекай. Але хто ж то не знає, що тими вашими насолодами повні по саме горло найостанніші дурні? Хто ж не знає, що нікчемність купається у розкошах, а дух, коли догоджує тілу, не перестає вигадувати дедалі мерзенніші насолоди? Досить згадати хоча б гордовиту пиху, зарозумілість, надутість, зверхній погляд на всіх і на все – Сліпу бездумну любов до всього, що стосується своєї особи, якесь непомірне, аж до дитячості, захоплення всілякими марницями. А ще балакучість і поквапна принизити інших чванливість. Бездіяльність духу, що наче згорнувсь і заснув, розімлілий від розкошів. А чеснота все це з нього наче стріпує і, смикнувши за вухо, нагадує, що насолоди спершу треба оцінити, а тоді вже їх допускати до себе. Але й тими, які вона схвалила, не надто дорожить, та й приймаючи їх, не так ними втішається, як своєю в них поміркованістю. Але ж... Поміркованість, уймаючи щось від насолод, завдає шкоди й самому найвищому благу. Так ось, ти насолоду підсторожуєш, а я загнуздую її. Ти втішаєшся нею, а я просто користуюсь. Ти вважаєш її найвищим благом, я загалом її не маю за благо. Ти задля задоволення робиш усе, а я – нічого. 11. Коли я кажу, що нічого не роблю задля задоволення, то маю на увазі такого мудреця, який лише один може відчути справжнє задоволення. Бо як же той, хто їй піддався, може ставити чоло, трудам і небезпекам? Як може протистояти нужді і стільком, що наринають звідусіль загрозам? Як може встояти перед лицем смерті? Як перенести страждання? Як зустріне грімкий струс світу, чи навалу найжорстокіших ворогів той, хто піддався такій розніженій супротивниці? Але він зробить усе щоб не повеліла йому насолода, начебто сам не знаєш, до чого лишень не спонукає вона принаймні до нічого ганебного, бо ж вона поєднана з чеснотою. Знову ж таки, не бачиш, чим є найвище благо, якщо вважаєш, що йому потрібен якийсь сторож, щоб бути благом. Як же чеснота може керувати насолодою, якщо йтиме за нею? Та ж іти за кимсь – діло підлеглого, а керувати – повелителя. Того, хто повеліває, ставиш позаду? Славними ж обов'язками втішається у вас чеснота, змушена, як та служка, куштувати страви, перш ніж її подадуть на стіл». Та ми ще побачимо, чи у тих, хто так упосліджує чесноту, вона залишається собою, адже втративши своє місце, втратить право називатись чеснотою. А наразі, продовжуючи наші міркування, подам тобі не один лише приклад людей, що аж тонуть у насолодах, аж засипані всілякими дарами фортуни, а попри те, мусиш визнати, вони геть недоброчесні ті люди». Візьми б хоча б номентана чи апіція, що перетравлюють, як самі похваляються, всі можливі дари морів та суходолів. Що таки на своїх столах можуть пізнавати тваринний світ усіх, які лиш є на світі країв. Глянь, як вони півлежачі на встелених трояндовими пелюстками ложах Звисока озирають ті заставлені столи, Як солодять свої вуха співами, Очі видовищами, А піднебіння найвигадливішими смакотами, Як ніжать своє тіло м'якими і лоскітними тканинами. А щоб не дармувалий ніздрі, Розмаїтими пахощами наповнюють усе приміщення, Мов би, по самій розніженості поминки тут справляють. Купаються, можеш сказати, у насолодах, Але не піде їм це на добро, Бо ж недобру радіють. 12. Так, скажеш, погано їм буде, Багато ж бо траплятиметься такого, що скаламучуватиме їхній дух, а суперечливі думки непокоїтимуть душу. Погоджуюсь. Так воно і буде. А проте і ті дурні, хоч які вже безголові та й не без докорів сумління, отримують чималі насолоди. Маємо, однак, визнати, що справжні страждання – навідають їх не раніше, аніж здоровий глузд, і що вони, як і більшість людей, дуріють веселою дурістю, а їхній шал у їхньому реготі. А от у мудрих навпаки, насолоди скромні, помірковані, якісь наче мляві, стримані і ледь помітні. Приходять не на запрошення, Самі з'являються, тож і приймають їх без почестей, не з розкритими обіймами, а просто домішують їх до життя, як ото поважні справи чергують із жартами. Тому-то годі поєднувати непоєднальне, на з чеснотою змішувати». Цією помилкою хіба що останнім негідникам догоджаємо. Бо ж той, хто не вилазить із насолод, не просихає від вина, гикає і блює. Хто й не мислить свого життя без насолод, вірить, що живе доброчесно. Не раз бо чув, що насолода невіддільна від чесноти». От і хизується своїми пороками, видаючи їх за мудрість, хоч мав би й не показуватися з ними на світло денне. Тож не від Епікура те спонукання до розкошів. З головою поринувши в пороки, квапляться прихопити їх під плещем філософії і юрмами збігаються туди, де чують похвалу на солоді. Навіть гадки не мають, якою є в епікурата насолода. Такою, принаймні, приймають її, клянусь, Гераклом. Чистою, тверезою. Налітають, як мухи на мед, на саме її ім'я, прикривають і виправдовують ним свої розпусні забаганки. Так вони втрачають те одне серед стількох своїх зол, єдине благо. Сором за свої хиби. Прославляють те, За що колись червоніли, Пороками похваляються. Збивається на мені в цій молодь, Бо ганебні лінощі Стають чимось почесним. Ось чому таким згубним Є вихваляння на солоди. Шляхетні настанови Наче ховаються кудись. А що слугує зі псуттю, Випірнає. 13. Сам я тримаюсь такої думки. Хай наші приятелі й не поділятимуть її. Що вчення Епікура святе і правильне, а якщо приглянешся ближче, то наче й суворе. На він зводить до вкрай невизначеного дрібного задоволення. Який закон приписуємо чесноті, Таким же він обмежує й насолоду, велить їй коритися природі. А чого достатньо для природи, замало для насолоди. Що ж тоді? Кожен, хто вважає щастям сонливу бездіяльність і почергове задоволення то своєї хіті, то черева, шукає у когось поважного виправдання своєї негідної поведінки – Зваблений самою назвою, знаходить його, а знайшовши, йде не за тією насолодою, про яку йому тут говорять, а за тією, яку з собою приніс От і достосовує свої пороки до філософських засад, і вже не потурає їм, ховаючись та боязко озираючись, а навпаки розкошує ними відверто Тож не скажу, як це стверджує більшість із наших, що школа Епікура – наставниця усяких бридот. Радше так, її зле протлумачено і кривдно зневажено. А хто ж, як не посвячені, можуть це знати напевно? До того ж, саме її чоло дає місце для всіляких вигадок та викликає погані підозріння. Це так, мов би, хоробрий муж одягнув жіночу столу. Ані соромливість не порушена, ані мужність не ущерблена. Не виставлене тіло для хитливих поглядів, а в руці тимпан. Годився б тут поважніший чільний титул, щоб самим написом закликав дух до високого, ну а той, який є тепер, хіба що пороки приваблює. Всяк, хто тягнеться до чесноти, подає зразок благородної природи. Хто ж хилиться до насолод, той видається млявим, Наче надломленим виродженцем, а не мужем. Він і сповзатиме до чогось найгидкішого, Хіба що хтось навчить його розрізняти на солоди, Котрі з них у межах природних потреб, А котрі і меж не відають, І тягнуть людину із собою у прірву. Що насиченіші, то ненаситніші вони. Та дарма, тільки б чеснота вела перед Безпечним буде кожен крок. Надмірність у насолоді шкодить, а щодо чесноти, то надміру тут не варто боятися, бо в ній самій міра. Благом не може бути щось таке, що страждає від свого розміру. А ще на долю вам випала розумна природа. А що може бути кращим, аніж розум? А втім, якщо вам довподобиться пара, Якщо вам подобається йти з нею до щасливого життя, То хай уже чеснота йде попереду. А насолода за нею. І ластиться до нашого тіла, і обходить його як татінь. Але ту найвеличнішу постать чесноту Віддавати для прислуги насолоді до того опуститися може хіба що нікчемний, ні на що велике нездатний спромогтися дух. 14. Отож хай чеснота йде попереду. Вона хай несе знамена. А з насолодою якось ми впораємось, будемо керувати нею, поскромнювати її. Вона може щось у нас випрошувати, але ніколи вимагати. Хто ж пустить вішки на солоді, позбудеться і того, й того. Втратить чесноту, але й на не втримає. Бо раз уже дали їй волю, то не вони володітимуть нею, а вона ними. Від нестачі її страждатимуть, від надміру задихатимуться. Будуть нещасні, якщо вона їх покине, але ще нещасніші, якщо на них навалиться». Як ті, на кого налетіла буря у Сирському морі, то на скелі їх кидає, то у вирі опиняються, а все це від непоміркованості і сліпої жаги, небезпечним є успіх для того, хто замість до чогось доброго, до злого поривається, як із великим трудом і небезпекою впольовуючи хижаків, не зменшою небезпекою й володіємо ними. Часто зажирають своїх господарів. Так і великі насолоди Великими бідами обертаються. Здобувши їх, Їхньою здобичю стаємо. І що більше тих насолод, Що сильніші вони, То мізернішим слугою Численніших панів стає той, Кого юрба називає щасливим. Хочу ще трохи затриматись Серед образів полювання, як для ловця немає нічого милішого, аніж вистежуючи лігвища, ловити петлею хижаків або дрімучі яри собаками брати в облогу, щоб не загубити сліду, і заради цього нехтує важливішими справами. Так само той, хто полює за насолодою, занедбує і втрачає геть усе, а перед усім свободу. Неї він оплачує задоволення свого черева. От і виходить, що не він купує насолоди, а вони собі купують його. 15. А що, скажеш, перешкоджає, поєднавши чесноту і насолоду в одне, домогтися, щоб найвище благо було водночас і чесним, і приємним? а те, що жодна частка чесноти не може не бути тією ж чеснотою. А ще найвище благо втратило б свою чесноту, якби зауважило у собі щось таке, що не дорівнювало б найкращому. Та ж навіть радість, яка народжується з чесноти, хоч є добром, не може бути частиною найвищого блага. Як і веселість чи спокій – хоч їх і викликають до життя щонайкращі причини. Все це, звісно, блага, але вони не творці, а лише наслідки найвищого блага. Хто ж, хай і не на рівних, поєднає чесноту з насолодою, той міцність одного добра послабить крихіткою іншого, а на свободу, що є нездоланною, доки її цінуємо найвище, накладе ярмо. Бо вже тоді з'являється потреба у фортуні, а що може бути гіршим рабством? Починається життя сповнене тривог, підозр, усіляких побоювань, сторожке аж до трепету, в очікуванні чогось випадкового, прив'язане до перелітного моменту. Ти не даєш чесноті твердих, непорушних засад, залишаючи її непевний ґрунт. Бо що може бути хисткішим, аніж очікування випадку, аніж тіло, його залежність від найрізноманітніших речей? То як можемо коритися Богові, як можемо спокійно приймати усе, щоб не трапилось, не нарікаючи на долю, а всі свої пригоди тлумачити не як лихі, а як добрі, якщо здригаємося від найнікчемніших поштрикувань чи то насолоди, чи то болю. З такого от, хто піддався насолоді, не вийде ні захисника вітчизни, ані в обороні друзів такий не стане. Отож, найвище благо і на найвищому місці повинно бути, звідки жодна сила не могла б його зіштовхнути, де його не сягнули б ані болі, ані надія чи страх, ніщо таке, що могло б зашкодити його правам. Тільки чеснота, вона лише одна може стати на такій висоті. Лиш її впевнений крок може підкорити ту вершину. Вона твердо на ній стоятиме, а все, що траплятиметься, прийматиме не лише терпеливо, а й охоче, адже знає, що всі життєві труднощі – від законів природи Як мужній воїн Вона не зважатиме на рани Рахуватиме хіба що рубці А якщо пройнята списабе І вмиратиме То з почуттям любові до проводиря За якого й склала голову І пам'ятатиме ту давню настанову Йди за Богом А хто пхинькає, скаржиться, стогне Того змушують виконувати накази Силоміць, хоч і впиратиметься, Тягнуть, куди сам мав іти. Яке ж то, однак, божевілля, Іти недобровільно, А воліти, щоб тебе волокли? Таке ж, клянусь Гераклом, Оте глупе нерозуміння Самою природою визначених тобі умов, Нарікати, що чогось тобі бракує, Що якесь нещастя впало на тебе, або ж, що не менша глупість дивуватися чи обурюватись, що тобі доводиться терпіти те, від чого ні добрий не втече, ані лихий. Маю на увазі хвороби, старечу неміч, саму смерть, усе таке інше, що неминуче трапляється в людському житті. Стійко ж із належною силою духу сприймаємо те, що визначає встановлений у Всесвіті лад? Нам же не тільки личить, ми зобов'язані гідно приймати свою смертність і не впадати у сум'яття через те, чого уникнути нам не підвладно. 16 Отож справжнє щастя у чесноті. А що вона тобі радить? Щоб добром ти вважав лише те. Що пов'язане з доброчесністю, а злом, що з пороком пов'язане, щоб ти був несхитним супроти зла, а добро, щоб наслідував, уподібнюючись, наскільки це можна, до Бога? Яку нагороду обіцяє тобі за ті старання, що найбільшу, справді божественну, нічого не муситимеш, нічого не потребуватимеш? Будеш вільний, безпечний, неушкоджуваний. До нічого не братимешся надарма, На жодні перешкоди не наражатимешся. Все задумане вдаватиметься, Не буде прикрих випадковостей. Нічого, що суперечило б твоїм задумам, Твоїй добрій волі. То що, досить однієї чесноти для щасливого життя? Чому ж її, досконалої і божественної, мало б не вистачити, ще й злишком? А втім, чи загалом може чогось не вистачати тому, хто став поза межами будь-яких жадань? Якщо хтось уже зібрав усе в собі, то хіба матиме він потребу у чомусь іззовні? Але для того, хто прямує до чесноти, Хоч би й чимало шляху вже пройшов, Ще потрібна якась ласка фортуни, Поки він іще борсається в житейському морі, Поки ще не розв'язав гудзованого вузла, Не звільнився із смертельних оков. Але яка тут різниця? А така, що ті окови бувають різними. Один хтось зв'язаний туго, Увесь наческований Інший уже піднявся вище І тягне за собою довгу, Вже послаблену прив'язь. Ще він не вільний, Але ж видається таким. 17 Хтось із тих, Хто любить погавкувати на філософію, Може зазвичай запитати, «А чому ж ти сам, Завзятіший у балачці», Аніж у житті Чому Притишуєш голос Перед кимось із вищих чинів Та й гроші не вважаєш Чимось геть непотрібним Для існування Чому переймаєшся Зазнавши якоїсь шкоди Чому проливаєш сльози При звістці про смерть жани чи друга Чому солодить тебе Добра слава А лихе слово огірчує Чому про свою сільську оселю дбаєш більше, аніж того вимагає природа? Чому обіди достосовуєш до своїх роздумувань? Чому обстава у твоїм домі така пишна? Чому п'ють у тебе вино, старше від тебе за віком? Чому заводиш пташарні? Чому насаджуєш дерева, користь від яких, Лише розлога тінь. Чому твоя жена носить у вухах Маєток цілої заможної сім'ї Чому на рабах, що водять до школи твоїх дітей Такий коштовний одяг Чому прислуговувати за столом у тебе То ціле мистецтво А срібло розкладається не абияк А за правилами того мистецтва а ще й окрему посаду ти запровадив у себе, Мастака нарізувати закуски. Можна й про інше запитати, скажімо, Навіщо тобі посілості за морем? Не відаєш до й скільки там чого, Бай усіх рабів своїх на сором собі не знаєш. Або так, занедб... Або... Або так занедбався, Щой декільком не маєш рахунку, або так уже розпаношився, що й у пам'яті таке їх число годів тримати. Колись, перегодом, і я долучусь до тих твоїх докорів, і більшим, аніж думаєш, присоромлюватиму себе. А наразі ось що тобі скажу. Я не мудрець і підживлю твою неприязнь. Ніколи й не буду ним Тож не вимагай, щоб я дорівняв найкращим Хіба що би став кращим от поганих Мені досить того, коли я щодня позбуватимусь бодай якоїсь своєї хиби І каратиму себе за свої пороки Я ще не прийшов до здоров'я, хто значив взагалі колись прийду Проте своєї подагри Приготовляю собі радше заспокійливі Аніж лікувальні засоби І задоволений, коли вона рідше допікає І не так свербить А втім, порівняно з вашими ногами То я, хай який немічний Почуваюся справжнім бігуном Все це кажу не від себе Хто й досі чи не на самому дні Усіляких пороків Від людини що таки зуміла чогось домогтися. 18. Міркуєш так, а живеш, бач, інакше. Знову дорікнеш. О, непоправні злобливці, Що вміють хіба що накидатися на найкращих людей. Ви ж дорікали цим і Платонові, і Епікурові, і Зенонові, А всі ж вони говорили не про те, як живуть, а як мали б жити? Я ж розмірковую про чесноту, а не про себе. А якщо й борюся з пороками, то передусім із власними. Коли зможу, тоді й житиму, як належить. Ваша набрякла отрутою злобливість Не відстрашить мене від найкращих поривань. Трутизна, якою прискаєте на інших, якою і себе вбиваєте, не завадить мені незмінно вихваляти життя. Не те, яким живу, а те, яким, знаю, належить жити. Не завадить обожнювати чесноту, хай як мені ще далеко до неї, і наближатись до неї, хай навіть поповзом. То чи очікуватиму на таку людину, якої не посміє зачепити ваша злоба, що шкіриться навіть на священну чистоту Рутілія чи Катона? Чи варто старатись не виглядати у ваших очах надто багатим, якщо й цинік Деметрій видається вам не надто вбогим? Деметрія, мужа аж надто суворого, що боровся навіть проти природних бажань людини і був найубогішим споміж усіх циніків, що відмовлявся не лише мати щось, а й просити чогось, і його, бач, мають за недостатньо вбогого. А ще ж і це очевидно. Не чеснота, а саме вбогість була найважливішою справою його життя. 19. Епікурейський філософ Діодор декілька днів тому наклав на себе руки, але вони не хочуть визнавати, що він перерізав собі горло, йдучи за настановами Епікура. Одні вважають цей вчинок наслідком божевілля, інші – зухвалості. А попри те був то чоловік щасливий, цілком сумлінний, Сам перед собою засвідчив, що час уже виходити з життя. Похвалив спокій, у якому прожив, наче на якорі в тихій гавані. І виголосив слова, які слухаєте якось неохоче, наче б й вам, кажуть, робити те саме. Ось і прожито життя, і відмірено суджену стежку. Зате охоче просторікуєте про чиєсь життя і чиюсь смерть. І тільки но почуєте ім'я якогось справді гідного похвали мужа, одразу й здіймаєте гавкання, чисто як ті псюки, на незнайомого перехожого. Вочевидь вас це влаштовує, щоб жодна людина не видавалася доброю, начебто чиясь доброчесність докорятиме вашій нікчемності. Зрівнюєте, заздрісні, свій бруд із чужим блиском, не розуміючи, якої шкоди самі ж собі завдаєте. Бо ж коли ті, хто служить чесноті, корисливі, похитливі, марнославні, то як же в такому разі назвати вас, кому ненависне саме ім'я чесноти? Запевняєте, що свого слова ніхто не підтверджує ділом, не впроваджує у життя свої ж повчання А що ж тут дивного, коли йдеться про несвітське, велике Про щось таке, що поза людськими можливостями І хай їм годі відірватися від Христа В який кожен із нас забиває свого цвяха Але приведені на страту вони повисають Кожен із них на своєму стовпі у вас же, хто лише собою заклопотаний, стільки стовпів, скільки й пристрастей. Ви просто відчуваєте задоволення, нападаючи на когось. Я, можливо, і повірив би, що ви без пороків, якби не траплялось бачити, що вже і зі стовпа буває хтось плює на глядачів. Двадцять. Слова філософів розходяться з їхніми ділами. Однак багато важить і те, що про чесноти вони і говорять, і розмірковують над ними. А якби з їхніми словами діла зрівнялись, чи не було б це вершиною блаженства? А тим часом не варто нехтувати і добрими словами, і сповнених добрих помислів душами – Бо і самі заняття чимось рятівним Хай наразі й без певних наслідків Гідні похвали І чи треба дивуватися, що вони Спинаючись прямовисною стіною Не ступають на сам шпиль Якщо ти муж Поважай високі пориви Навіть коли хтось і зірветься з висоти Це ж таки благородно озираючись навіть не на свої сили, а на ті, що їх може дарувати людині природа, примірятися до високого, задумувати щось таке, чого не спроможні звершити навіть ті, хто справді сягнув величі духу. Став ось такі вимоги. Буду таким самим незворушним, дивлячись у вічі смерті, яким буваю, Слухаючи про неї. Долатиму будь-які труднощі, Підпираючи силою духу немічне тіло. Нехтуватиму багатствами І тим, що у мене є, І тим, на яке міг би спромогтися. Не сумуватиму, якщо воно буде у чужому домі, Не втішатимусь, якщо в моєму заблищить. Байдуже мені буде, чи доля зі мною, чи обійшла мене боком. На всі землі дивитимусь, мов би вони були моїми, а на мої власні, мов би всім належали. Житиму так, наче б я народився для інших, і за це дякуватиму природі речей, в який би інший спосіб могла вона подбати про мої справи. Одного мене вона подарувала всім, одному мені всіх. Тому то, чого б я не доробився, ні не тремтітиму над ним, як скнара, ані легковажно не розтринькуватиму. По-справжньому своїм я вважатиму те, що розумно комусь подарував. Свої добродійства ані не лічитиму, ані на терези їх не ставитиму. Мірятиму їх своєю оцінкою того, кому дарую А хто гідний дарунку, ніколи не вважатиму, що роблю йому надто великий подарунок Ніщо не робитиму, зважаючи на думку загалу, а лише на своє сумління Що робитиму згідно з ним, робитиму, мов би, на очах усього люду Їстиму й питиму, тримаючись такої міри, щоб задовольняти природні потреби, а не для того, щоб набивати і вивільнювати черево. Приємний друзям, м'який і поблажливий до ворогів. Радше вибереджатиму чиєсь гідне прохання, аніж на нього чекатиму. Знатиму, що моя вітчизна – світ. Мої наставники – боги, які наді мною, довкола мене. Боги, що є суддями і вчинків, і слів. І коли б лише природа не нагадала мені повернути їй моє дихання чи мій розум, я відійду. Заприсягнувшись, що впродовж усього життя я любив чисте сумління і поважні заняття – що не обмежив нічієї свободи, а тим паче своєї. Хто поставить перед собою такі вимоги, хто захоче їх виконати, хто спробує це зробити, прокладатиме стежку до Бога, і хай навіть не сягне мети. Впав він, однак, до висоти ідучи. Ви ж ненависники чесноти і її шанувальників, Нічого ж нового ви не винайшли. Хворим очам не сонячне світло, Нічні створіння лякаються зблизку дня. З першим же промінням вони наче ціпеніють Та чим скоріше тікають до своїх криївок І, нажахані світлом денним, Забиваються там у свої нори та щелини. Тож скавучіть, і, не замикаючи рота, Вправляйте свої жалюгідні язики в обмовах добрих людей, скриготіть зубами. Скоріше скришите їх, аніж бодай слід від укусів залишите. 21. І чому той завзятий філософ так заможно живе? Чому, закликаючи зневажати багатства, сам ними володіє? Вчить зневажати життя, а живе. Вважає, що й здоров'ям треба нехтувати, і сам, що найдбайливіше до нього ставиться, ба ще й покращити його прагне. Каже, що вигнання – пусте слово. Що, мовляв, поганого у переміні місцевостей? Чому ж сам, якщо пощастить, воліє зістаритись на батьківщині? Стверджує, що немає різниці між довгим і коротким віком А чому ж тоді, якщо не стане щось на заваді, сам намагається жити якомога довше І втішатися спокоєм, навіть у глибокій старості Справді, він заявляє, що все це треба зневажати, але не так, щоб не мати їх А щоб, маючи їх, не тремтіти над ними не так, щоб проганяти їх від себе, а щоби, коли самі відходитимуть, спокійно на це дивитися. Та й самій фортуні хіба не вигідніше вкладати свої багатства туди, звідки можна буде забирати їх, не чуючи жалісних нарікань того, хто володів ними якийсь час. Марк Катон хоч і прославляв курія і корунканія, і ті часи, коли Цензор міг покарати всього за декілька пластинок срібла, мав у своїй власності 40 мільйонів сестреціїв. Менше, звісно, ніж Крас, але більше, ніж Катон-Цензор. Якщо вдатись до порівняння, то прадіда він перевищив набагато більше, аніж Крас. Його? А проте... Якщо б йому трапилось іще якісь багатства, то й ними він би не знехтував. Бо ж мудрець не вважає себе негідним дарунків, що випадково йдуть йому до рук. Багатства він не любить, просто охоче його приймає, але не в серце, в дім. Що прийшло до рук, того не відкидає з погордою, а затримує у себе. Більше багатство – Більша й змога випробовувати свою чесноту. 22. Чи сумніватимемось, що не вбогість, а таке багатство дає мудрецеві ширші можливості для розгортання спроможностей свого духу? Адже вбогість гартує чесноту лише в одному – в умінні не гнутись і не занепадати. Багатство ж розкриває розлоги поле, де б могли б проявити себе і поміркованість, і щедрість, і дбайливість, і зарадність, і великодушність. Мудрець не буде сам себе принижувати через свій низький зріст, хоча й волів би вдатися струнким. Він не нарікатиме на здоров'я, навіть коли схудне чи, скажімо, позбудеться ока. Та все-таки волів би бути неушкодженим, міцним. Не забуватиме, однак, що має у собі ще неабиякі сили. Не нарікатиме на погане здоров'я, але бажатиме собі доброго. Є речі, які з погляду на цілість видаються дрібничковими. Без них головне добро аж ніяк не постраждає. А все ж вони щось таки додають до тієї неперервної, з чесноти народжуваної радості. Багатство допомагає мудрецеві і втішає. Так само, як, скажімо, мореплавця – ходовий вітрець, як гарна днина, як сонячна місцина, що проглянула з сірої холоднечі. Хто б то з мудреців має на увазі наших, для кого єдиним добром є чеснота, заперечував, що серед речей обоятних є такі, що мають якусь цінність самі по собі, і що одним із них можна надавати перевагу над іншими. Одні з них, отже, гідні хай якоїсь уваги, інші – значної. А щоб далі ти не збивався На мені вець, скажу Багатство таки серед Бажаних речей То навіщо Схопиш мене на слові Ті суперечки, хіба що насміхаєшся З мене, раз багатство Для нас обох щось одне й ж саме Аж ніяк І хочеш знати чому Якщо моє багатство Попливе собі кудись від мене То окрім себе самого Нічого від мене не забере. Ти ж заціпенієш, тобі здаватиметься, що з ним ти й самого себе втратив. У мене багатство посідає якесь там місце, а у тебе головне. Стисло кажучи, свої багатства я посідаю, а твої багатства посідають тебе. 23 Тож годів же докоряти філософам багатствами, ніхто ж бо не засуджував мудрість до вбогості. Чому б то філософ не міг володіти хай навіть великим майном, якщо воно не захоплене в когось іншого, якщо не заплямоване кров'ю, не набуте чиєюсь кривдою, не примножене брудними відсотками?» якщо чесними будуть і прибутки, і витрати, і якщо від них страждатимуть хіба що злодії. Збільшуй свої статки, скільки забажаєш. Почесним є те багатство, де чимало такого, що кожен хотів би назвати своїм, але ні крихти такого, що хтось міг би назвати своїм. Таке багатство ні не відверне від філософа прихильної долі, ані не змусить його чи то хизуватися почесно набутим спадком, чи навпаки червоніти. Він матиме чим пишатися, якщо відчинивши двері навстіж і виставивши на показ усьому місту свої статки, зможе сказати «Хто впізнає тут щось своє, хай забирає». Великим і справді багатим є той муж, який після такого ось заклику озиратиме своє майно у всій його цілості. Скажу так, хто спокійно, без побоювань виставить своє майно під пильне око загалу, жодна людина не знайде там нічого, не щоб накласти руку. Той про своє багатство може говорити відкрито з гордо піднесеним чолом. Мудрець не дозволить переступити поріг свого дому жодному підозрілому динарію, натомість не зачинить дверей перед багатствами, хай і великими, дарами фортуни чи плодами своєї чесноти. Чому ж би справді відмовляти їм у гостинності? Хай приходять, хай почуваються як вдома. Він ані вихвалятиметься ними, ані їх не приховуватиме. Перша – ознака метушливої, Друге – боязкої, дрібляскової душі, Яка геть усе добро за пазоху б заховала. Не покаже їм, як я вже казав, пальцем на двері. Що ж би мав їм сказати, чи «Яка мені з вас користь?» Чи «Не вмію вами розпоряджатися?» Як у далеку дорогу, хоч міг би піти пішки, Воліє рушити повозом, так, щоб не залишитися в вбогим, вибере багатство. Отож, володітиме багатством, але як чимось тимчасовим, перелітним, і не потерпить, щоб воно стало обтяжливим, чи то для нього, чи для когось іншого. Він обдаровуватиме. Та що це ви насторожили вуха, наготовили гаманці? Обдаровуватиме або добрих людей, або тих, Кого зможе зробити добрими, обдаровуватиме з особливою пильністю, вибираючи ще найгідніших, як людина, яка добре знає, що обраховувати потрібно не лише прибутки, а й витрати, даруватиме, маючи на це справедливі й достатні підстави. Адже по дурному зроблений дарунок чи не найганебніша з розтрат. Гаманець у нього не буде туго зав'язаний але й дірявим не буде. Багато з нього виходитиме, але нічого не випадатиме. 24. Помиляється, хто думає, що дарувати – то легка річ. Аж ніяк не легка, якщо робити це продумано, з глуздом, а не просто роздавати направо й наліво. Ось цьому, скажімо, я зобов'язаний, цьому – Повертаю борг. Цьому допомагаю, А цього жалію. Хтось гідний підтримки, От і допомагаю йому, Щоб убогість геть не загнала його в кут. Іншим не дам, Бо їхній нужді Давай-не давай, Однак не зарадиш. Комусь сам запропоную допомогу, Когось таки змушу її взяти. Одне слово – Грошима не розкидатимусь, найрозумніше вкладати їх, саме у подарунки. То як, даєш гроші, щоб із них був прибуток? Принаймні, аби втрати не було. Дарувати потрібно так, щоб, не вимагаючи покриття, можна було б на нього сподіватися. Таке добродійство, наче глибоко закопаний скарб. Без потреби не викопуватимеш А яке поле для благодійності сам дім багатого мужа? Бо хто сказав, що щедрість маємо Виявляти лише стосовно вільних людей? Природа велить мені допомагати загалом усім людям І байдуже, раби вони чи вільні Народжені вільними чи відпущені на волю відпущені згідно із законом чи за звичаєм дружби. Де людина, там нагода для добродійства. Отож, навіть не ступаючи за поріг свого дому, всяк може вільно розщедрюватися на гроші. Вільно не тому, що вділятиме їх вільним людям, а тому, що від вільної душі йде те добродійство. Свою щедрість мудрець ніколи не звертає на підлих і негідних. Зате вона ніколи не пересихає. Тільки но зустрінеться гідний, б'є повним джерелом. Тож надаремно намагаєтеся викрив втож надаремно намагаєтеся викривлено тлумачити. Чесні, сміливі, пристрасні слова тих, хто став на стежку до мудрості Але добре й зважте, йти до мудрості ще не означає прийти до неї Ось що скаже той, хто щойно йде Говорю бездоганно, але скільки то ще такого, гідного догани, у чому й досі борсаюсь тож не вимагай, щоб я зараз ось дорівнював своїм засадам, коли докладаю усіх зусиль, щоб формувати себе, покращувати і сягати найвищого зразка. А сягну його, ступивши на мечину вершину. Тоді й вимагай, щоб мої діла не розбігалися зі словами. Хто ж сягнув вершини людського щастя, по-іншому звернеться до тебе і скаже таке Поперед усім Ти не повинен дозволяти собі судити про тих, хто кращий від тебе Стосовно мене, то мені вже пощастило викликати до себе неприязнь поганих людей, що є доказом справедливості моїх суджень а щоб тобі роз'яснити, чому я не заздрю нікому із смертних, послухай, що думаю про різні речі і яку їм ціну кладу. Багатство не вважаю добром. Було б воно добром, то й людей робило б добрими. Відмовляюсь, отже, назвати добром те, що може перебувати у поганих людей. З іншого ж боку, я визнаю, що й володіти ним корисно і що є воно джерелом, неабияких вигод у житті. 25. А тепер, оскільки ми дійшли спільної думки, що багатством таки потрібно володіти, послухайте, чому я не зараховую його до благ і чим моє ставлення до нього відрізняється від вашого». От посели мене у найрозкішнішому домі, Де геть усе, куди не глянь, у сріблі золоті. Там я не набиватиму собі ціни, Адже все це хоч довкола мене, та не в мені. Перенесіть мене на субліційський міст, Де самі жебраки. Не знацінюватиму себе, перебуваючи серед тих, Хто живе з простягненою рукою. Чи так уже важливо, що комусь бракує шматка хліба, якщо не бракує змоги піти з життя? То що з цього виснуєш? Чи не те, що волію бути в розкішному домі, а не на Жебрацькому мості? Оточіть мене пишною обставою, блискучим начинням, не почуватимуся щасливішим через те, що на мені м'які шовки». А мої застільні товариші прилягли на пурпурові покривала Зміни мені ложе, не почуватимусь нещаснішим Якщо прихилю втомлену голову на жмут сіна Чи простягнусь на напханому соломою дірявому ліжнику А з цього що виснуєш? Волію пройтись у претексті, аніж світити голими лопатками у якомусь лахмітті і хай кожен день оправдовує всі мої сподівання Хай нові привітання з успіхами наступають на п'яти попереднім Не буду через це любуватися собою Переміни на протилежне ту нетривалу ласку часу Хай зваляться на мою душу усілякі втрати, гризоти, напасті Хай жодна година не минає без якоїсь сльози Та однак серед навалу тих нещасть я не назву себе нещасним, жодного дня не проклину. Все ж бо я передбачив так, щоб жоден день не став для мене чорним днем. Що ж із цього випливає? А те, що волію присмиряти радість, аніж угамовувати біль. А Сократ іще таке тобі скаже – Зроби мене переможцем усіх народів світу, і хай уквітчена колісниця Вакха везе мене від сходу сонця ген аж до фів. Хай усі володарі просять у мене підтвердження своїх володарських прав. Саме тоді, коли мене вихвалятимуть на рівні з богами, найкраще розумітиму, що я лише людина». А тепер зіштовхни мене з того піднебеся Кудись на саме дно І хай прив'яжуть мене до чужинного повоза Щоб мав чим похвалятися У своїй тріумфальній ході Пихати і дикий воївник Дибаючи за чужою колісницею Відчуватиму не більше приниження Аніж тоді, коли стояв на своїй То який висновок? А такий, що волію перемогти ніж потрапити у полон. Хай там що, зверхньо дивитимусь на фортуну з усіма її дарами, але ставши перед вибором, оберу краще. Щоб там не випало на мою долю, прийматиму як благо, але волію, щоб випадало щось і легше, і приємніше, щоб мене воно дошкуляло. Та не подумай, що чеснота сама тобі прийде до рук, проте одним чеснотам потрібна осторога, іншим вуздечка. Так само і з тілом. Рухаєшся схилом униз, мусиш його стримувати, а схилом угору підштовхувати. Так само і чесноти. Одні донизу, інші догори спрямовані. Хто ж тут сумнівається, що терпеливість, хоробрість, завзяття і інші чесноти, які протистоять усіляким труднощам і самій долі, Спинаються на вершини, видираються, натужуються. І хіба не очевидно, що поміркованість, Лагідність, щедрість навпаки, На спадистій дорозі? Тут смикаємо за вуздечку, Щоб дух бува не зісковзнув униз. Там понукаємо осторогами І то, що найгостріше. Тому то в убогості звертатимемось до стійкіших, гартованих у боротьбі чеснот, а в багатстві до розважніших, що ступають обережно, тримаючи рівновагу. Коли вже так розмежовано ті чесноти, то скажу, волію бути при тих чеснотах, які можна вдосконалювати спокійно, аніж при тих, що вимагають поту крові. Отож, Підсумує мудрець. Я не з тих, чиї слова розбігаються з життям як говорю, так і живу. Це ви одне чуєте, інше розумієте ловите вухами лише звучання слів. А яке їхнє значення вам байдуже? 26. Але яка скаже різниця між мною? Дурним і тобою, мудрецем, якщо ми обоє хочемо чимось володіти. Різниця є, ще й яка. Мудрецеві багатство слугує, дурневі наказує. Мудрець нічого не дозволить багатству, ви ж усе йому дозволяєте. Ви звикаєте до багатства, прив'язуєтесь до нього, начебто хтось запевнив вас, що воно вічно буде у ваших руках. А мудрець серед найбільших достатків про вбогість найбільше думає. Жоден очільник війська не уповатиме на мир аж так, щоб не готуватися до війни, яка хоч і притихла, та однак оголошена. Вас же робить гордовитими один лише добротний дім – Мов би то ні згоріти не міг він, ані обвалитися. Достатки ввергають вас наче в якесь сп'яніння. Думаєте, що купа грошей може протистояти будь-якій небезпеці, і що такі вони вже могутні ті гроші, що й фортуні забракне сил одним махом із ними покінчити? Багатство, наче забавка для вас у бездіяльності, тож і не підозрюєте, скільки небезпек воно приховує у собі. Як ото варвари в облозі. Дивляться собі спокійно на тих, хто, облягаючи місто, споруджує різні пристрої і навіть не здогадується, чим-то зайнятий ще далекий від них ворог. Так і ви, серед статків, розслабившись, не хочете й думати про те, Скільки то лихого звідусіль чигає на вас Ось-ось, чи та, чи інша якась біда Загребе всі ваші дорогоцінні здобутки А мудрець, хоч би і все йому відібрали Справжнє своє майно, завжди матиме при собі Житиме як жив, задоволений теперішнім І впевнений у майбутньому Найглибше моє переконання, Скаже Сократ, Чи ще хтось, кому до снаги Судити про людські діла, Не стосувати свого життя До ваших суджень. Ви ж тільки те й робите, Що нападаєте звідусіль, Але ті ваші словесні нападки, То, як на мене, Скімління нещасних малят. Таке скаже вам той, Хто сягнув мудрості, той, чий дух, звільнившись від пороків, велить дорікати іншим, Та не тому, що їх ненавидить, тому що їхнього зцілення хоче. А ще таке додасть. «Ваші міркування зачіпають мене не з огляду на мене, З огляду на вас, бо хто завзявся на чесноту, Хто нападає на неї постійно, сам же позбавляє себе надії на зцілення». Мені ви не робите жодної шкоди, як і богам той, хто повалює їхні вівтарі. Але погані наміри і легкі помисли залишаються такими і тоді, коли не роблять комусь шкоди. Ваші нісенітниці сприймаю, мабуть, так само як Юпітер найвеличніший і найдосконаліший, побрехенькі поетів, зображують його... То крилатим, то рогатим, то нічним блудником, то жорстоким до богів, то кривдником людей, а ще викрадачем вільних людей, навіть родичів, врешті батьковбивцем, загарбником чужого та й батьківського престолу. А домагаються тими вигадками хіба того, що звільняють людей від сорому за їхні ж безчинства». Самі ж боги, мовляв, не кращі. Отож, хоча те ваше лихослів'я мене не діймає, Закликаю вас для вас же самих, Шануйте чесноту, довіряйте тим, Хто довгий час їй у слід ступаючи, Подивляє її велич, Яка з кожним днем постає ще величнішою, Хто закликає йти за нею. Вшановуйте її, як ушановуєте богів, а її послідовників, як жерців. І щоразу, тільки назайде мова про священні писання, шануйте ваші язики. Не в тому розумінні, як багато хто вважає, щоб ми, шануючи їх, давали їм волю. Навпаки, маємо повелівати їм, дотримуватися мовчанки. Щоб священнодійство могло відбутися належно, Жодним лихим словом не скаламучене. Вам же слід особливо пильнуватися, Щоб тільки -но пролунає мова цього оракула, Слухати, стуливши уста, якомога уважніше. Вас же не треба заганяти і скликати до уваги, Коли хтось там, потрясаючи систром, викрикує з чиєгось виління усіляку маячню. Коли якийсь спритник більше вдає, аніж закривавлює лезом і плечі свої, і руки. Коли якась жінка, завиваючи, повзає вулицею на колінах. Коли якийсь старець у ляній сорочці з лавровою гілкою та з запаленим у білий день ліхтарем у руці викрикує на все горло, що хтось із богів тяжко ображений. Ось тоді ви збігаєтесь, роззявляєте рота і, заражаючи один одного безглуздим своїм страхом, готові заприсягтися, що все почути – свята правда. 27. Ось що проголошує Сократ із в'язниці, яку він своїм приходом очистив – зробив її почеснішою від будь-якої курії. Що то за шал такий, що за така природа і людям, і богам ворожа? Не славити чесноту і злобливими язиками оскверняти святиню. Якщо можете, то хваліть добрих людей, а ні, то просто оминайте їх. А якщо вам так уже подобається та ваша розбещеність, то нападайте один на одного, бо ж гавкати на небо, то скажу не лише блюзнірство, а й марна трата часу. Та й сам я свого часу став ласою поживою для жартівника Арістофана, а далі інші сміхотворці посунули лайливою зграєю, проливаючи на мене свої сповнені отрутою насмішки. Але те, чим хотіли заплямувати мою чесноту, Додало їй ще більшого блиску, корисно ж для неї, коли її виставляють, наче на огляд, коли випробовують її на міцність. А хто може краще пізнати, чого вона варта, аніж той, хто, пішовши силою проти неї, її ж силою відчув? Твердість скелі пізнає лише той, хто лупає її. От і я стою, мов та прибережна скеля, яку раз по раз. Наринаючи звід усіль, шмагають хвилі. Але ні з місця її зрушити, ані скришити не годні. Дарма, що впродовж століть усе б'ють її та б'ють невгамовні. Тож нападайте, наскакуйте. Моя перемога у моїй витривалості. Хто нападає на щось незрушне, нездоланне, той обертає свою силу собі ж таки на шкоду. Шукайте ж чогось податливішого, м'якшого, у що могли б уп'ястися ваші стріли. Нудно вам, от і коперсаєтесь в чужих недоліках, видаючи такі осудження. Чи не надто просторе житло в того філософа, а той, чи не надто догаджає собі за обідом? Зауважуйте чужі прищики, а самі он у виразках це так, коли б якийсь нещасний весь у гидких гнояках почав насміхатися, вгледівши у якогось якусь бородавку чи родимку на бездоганному тілі. Дорікайте Платонові, що він шукав грошей, Аристотелеві, що брав їх, Демокрітові, що нехтував ними, Епікурові, що їх тратив. Мені ж дорікніть Алківіадом і Федром, ви, що засяєте від щастя, тільки натрапиться нагода Наслідувати мої похибки Краще до своїх вад пригляньтеся До того зла, що облягає вас з усіх боків То вгризається ззовні, то нутрощі вам роз'їдає Якщо вже не хочете знати про себе, в якому ви стані То зрозумійте хоча б те, що не так усе добре серед людей загалом щоб ви мали час вправляти свої язики, осуджуючи пороки тих, хто кращий від вас. 28. Та ви цього не зрозумієте і робите вигляд, який геть не підходить до становища, в якому перебуваєте, як ті, хто сидить собі в цирку чи в театрі, ще не знаючи, що його дім у жалобі». Я ж, дивлячись на вас, наче згори, добре бачу, Яка то буря, чи то нависла над вами, Готова ось-ось ударити громом, Чи таки вже наготувалися вхопити і забрати із собою всі ваші статки. Та що там статки? Хіба той шалений крутіж уже не підхопив, Хоч ви й не зчулися, ваші душі? Хіба не жбурляє бурляє ними так, що змушує одного чогось сахатися, до іншого на осліп пориватися, то вгору їх підбиваючи, то ввергаючи у прірву. На цьому текст у рукописах обривається. Поперечне читання, 2022 рік. Рік, рік, рік, рік, рік.